Ріка, лютуючи з перешкоди, Похмурою загрозливо ревла. Одяг на дядькові крижанів, Обличчя хололо бралося шугою. І в цей мент за моєю спиною Радісно, переможно прогучав паровозний гудок. Я рвучко озирнувся, Просікою, тороккоючи на занесених снігом пнях, Пахкаючи в похмуре низьке небо, Пишнобіллями клубами диму, До нас мчав паровоз дядька Якова. І смагле промаслене та продимлене обличчя машиніста Усміхалося крізь притрушене інеєм, Що сіявся з сосон скло кабіни. Любовна драма Михайла Решета я сидів за столиком читальної зали над підшивкою молодіжного журналу, де друкувалася з номера в номер наркотично-пригодницька лірично-фантастична повість. А недільний день, погожий, морозний, як пишуть у газетах, нетерпляче стукався в золотисто-сині шиби вікон. Аж шиби іскристо дзвякотіли, я затуляв вуха долонями, щоб не чути того звабливого дзенькоту, не піддатися на поклик ясно-білих заметів по той бік вулиці, розписаних синьо-червоно-зеленими лижами. Потім вхідні двері прочинилися, дихнули в густий тягучий настій із запахів паперу, фарб, клею, крейди, хмільним сніговим духом а коли я звів притомлені очі, на тлі книжкової вітрини стояла вона, дівчина з настінного календаря. Я одразу впізнав її. Холоднувато вдумливі очі за скельцями окулярів, на блідім продовгуватім обличчі. Сині кісники, що наче розквітлі півники гладіолуси, Проростали з-під в'язаної шапочки на тугих стеблах кіз, і тонкі довгі гілочки пальців на коричневій площині столу, за яким величалася бібліотекарка. Серце моє зупинилося на довгу щемку мить, а тоді заколотило, загупало, на всю залу, рвучись геть з грудної клітки. Дівчина попрохала філософський словник, аж тоді зняла та повісила на круторогі шараги пальтичко, залишившись у стандартнім шкільним платті та ясно білішим от снігу хвартусі. Вона сіла віддаля, біля вікна, і невдовзі писала до записника, схиливши над словником високе пласке чоло. Я бачив від свого столу лише її чіткий профіль, і це чоло, що спадисто вилискувало просто цяткованих сонячними скалками шибок, наче круте засніжене узгір'я, по яким мчиш на лижах, що забули про послух і несуть тебе все стрімкіше і стрімкіше вімлисту солодко-тримткову прірву, дна який годі уздріти». Я закохався. Я кандидат в благороднє гуїгнгними. Закохався, мов хлопчак, мов останній Єгу. Остаточно, непоправно. І задихався, очманіло хапаючи повітря, наче риба на піщаному дні стрижня, коли дядько Денис на часину вибрав у рота воду ріки. Спогад про клятву на бульварі Присоромив мене. Я знову тицнувся в журнал І вдав, що читаю. Насправді ж Просівав слова Крізь свідомість, і По них нічого не лишалося в пам'яті. Раптом Дівчина підвелася, Здала книгу, Вбралася в пальто І вийшла, Навіть не повівши на мене оком. Сиди, «О майбутні світоче людства! Сиди, о великій пакульцю!» І праве око моє покірне волі побрело по сірих покосах пригодницько-фантастичної повісті.